Що ж тут розуміти? При райраді депутатів трудящих. А які діла закинули до столиці? Виявляється, зводять новий будинок культури. Чи мені відомо, скільки мороки завдає подібне вогнище культури? Ні, невідомо. Районне вогнище культури – це крупне підприємство, яке потребує новітнього обладнання. Обладнання не вистачає, бо в наш час такі заклади зводяться повсюдно – по селах, по шахтах, по заводах. А на БАМі? А по всій країні? Обладнання бракує, а план здачі культурного вогнища невмолимий. Отже, треба викручуватися. Учора був у Міністерстві культури, сьогодні теж пропадав там. Шкода, що завтра субота і неділя, а зате в понеділок – прямісінько в Лавру. Там їхня контора та склади зі специфічним обладнанням. Кось Дейнека розповідав із пафосом, він наче зумисно хотів заховатися за подробиці своїх візитів, аудієнцій, відвідин ресторану, майбутніх хитрих планів. А мені згадувалися учорашній вечір, жахлива ніч і відімкнутий телефон. А ще страх і вулкан Толбачик. Стоп, який вулкан Толбачик? І відчуваючи полегшення, сміхнулася сама собі. Хоч побоювання, накликані зустрічю з Костем Дейнекою – не зникли, проте я вже чомусь не боялася. Є в цьому логіка. Хто відеє? Знатовпо на нас оглядалися. Я знала, що оглядаються на Костя Дейнеку, а він вдавав, що не помічає. Може, звик за багато років. Звичайно, я не напрошуюсь до тебе в гості на квартиру. Передблачливо мовив, коли опинилися на вулиці Народного ополчення поблизу мого дому. І впевненим тоном, наче між нами все вирішено, що вчора сказав. «Жду тебе, не берись. Може, десь надумаємо посидіти, га?» І, не дочекавшись моєї відповіді, порадив м'яко. «То ти вже зодягнись, щоб потім не відмовлятись». Записка Андрієві, якого й досі немає з тренування. «Вечеряй, готую уроки, я терміново мушу йти в гості». Одягаю іранський костюм із світлою м'якої шерсті. Вишневі туфлі, французькі, випадково куплені на руках біля взуттєвого магазину. Ретушую брови, щоки, губи. В моїх очах тривожний блиск, який видає холоричне збудження. Мов би, і справді збираюся на побачення. А хіба не на побачення? Хто як, а я надаю значення тому, як задягається жінка. І Я задягаюсь. Як? Ну, залежно від власних уявлень про свій образ. За будь-якої ситуації жінка повинна дбати про свою загадковість чи що. Загадка завжди повинна залишатися. Її, звичайно, можна розгадувати, бо як же інакше в стосунках між чоловіком і жінкою. Але цей процес розгадування не повинен бути конечним. Він повинен мати початок, але ні в якому разі не кінець. «Жінка завжди повинна бути зі своєю загадкою. Загадкова. Дивлюсь у дзеркало. Угу. Ні уроку собі київська тітонька, чи то пак відьма з лисої гори. Телефонний дзвінок. Хапаю трубку. Голос Арнольда Вікторовича. Олишенько, мені ж бо зараз так бракує часу для невинного телефонного флірту. Жанна Луківна». Бринять глибокі баритональні переливи голосу, який сьогодні чомусь не зворушує мене. Даруйте, що так довго не дзвонив, але в мене сталася трагедія. Трагедія? Яка трагедія? Виявляється, загинув на помірі Олександр Степанович. Який? Ага, старий друг, альпініст. О той, який зваблював у гори, зваблював звідати справжнього чоловічого життя. Стався сніговий обвал. Загинуло два члени експедиції. Олександр Степанович – визначний хірург, пацієнти стояли до нього в чергу. Молода вродлива дружина, двоє дітей, обидві дівчинки. До речі, так само зваблював і її в цю альпіністську подорож. Не дивуюся, що Арнольд Вікторович звіряється у своєму горі. Відчуваю, як моє збудження гасне, і тепер я належу не собі, а цій трагедії, чужому, «Невипаровному горю. Звідки в мене така чутливість не тільки на біль близьких людей, а й зовсім сторонніх?» «Кось Дейнека стоїть на протилежному боці тротуару під каштаном. У руках тримає великий букет Айстр, який випадково купив. Я то подаровані Айстри до обличчя, мов би хочу остудити себе їхніми прохолодними пелюстками».